Тут, оповідає Матвій, часом буває, людей переходять. Ого, Володько знає, що це значить переходити. Є то такі люди, що нападають і забирають, що їм подобається, а часом навіть убивають. Це дуже цікаво. А от туди, показує батько Батогом на Гущавину, верхів. Коли вийдемо вище з лісу, буде видно церкву. А чи далеко ще до Острога, питає Володько. «О, ще шмат! Ось вийдемо з лісу, а там хутори», – каже батько. І коли доїхали до тих хуторів, він знов зауважив. «Бачиш? Самі хутори. А я ще знаю, як і тут був ліс. Бачиш, як народ множиться!» Володькові страшенно подобається, що батько з ним так, мов би, з дорослим розважає. Він дивиться на всі боки, бачить чепурні хати з вишневими садками – Іноді зустрінеться хтось із людей, якась баба у червоній хустці, криниться журавель з довгим коритом, біля нього віз із кіньми, баба з відрами, наливає позату баньку водою. Ідуть дівчата із серпами, на що батько одразу зауважив. «Бачиш, тут уже видно жнуть, а воно тут завжди жнива не корше, ніж у нас». Далі знов поля і гайки, сонце піднялося і починає припікати – на коней падають гедзі, за возом лишається хмаринка куряви, що поволі скочується вліво, і осідає на землю. Володько знов і знов питає, чи далеко ще до острога. Батько терпеливо відповідає, що ще шмат. От як вийдемо за отой гай, почнеться Соша, а там і до города недалеко. Соша. Цього ще Володько не бачив. Що це має бути? І дійсно, доїхали до Соши. Володько дивується, є то дорога, вся вимощена камінням, як тим людям хотілося все то робити. А їхати по ній не дуже добре. Тарахтить сильно і так трясе, що мало печінок не витрясе. Володько терпеливо все то зносить, бо їхати таким усе-таки дуже цікаво. Десь тут незабаром має бути й місто. Дивися. Дивися, каже батько, і показує батогом перед себе. Володько дивиться і бачить, як один молодий панич їде насупроти машиною на двох тільки колесах. Володько вже таки бачив біля монастиря, але все-таки його то дуже цікавить. Йому дивно, як то так, що той крутить лише ногами, машина біжить на двох колесах і не перекинеться. Порівнявся з возом, задзвонив і поїхав далі. Володько довго проводить його поглядом, дуже вдоволений, що побачив таке. Буде що оповісти Хведотові. Також цікавлять його оті стовпи, що стоять вздовж дороги, і ті дроти, що на них висять. Коли проїздиш біля такого стовпа, він гуде, ніби на тих дротах виграють. Володько вже чув, що по тих дротах шлють телеграми. І йому дуже кортіло побачити, як то ті телеграми біжать по них. Але скільки він не задирав голову, скільки не дивився. Йому не пощастило побачити ані одної такої штуки. Дуже шкода. Тепер саме ніхто, видно, не слав телеграм. І чим воно ближче до міста, тим більше несподіванок. Ось вже почали не лише люди, але й пани появлятися. Він йде один у червиках і палицею помахує. Штани білі, піджак темний. Гарний панок. Дещо далі нагнав їх файтон, запряжений блискучими, стаєнними кіньми. У файтоні якісь великі пани, колеса тоненькі і блискучі, що, здається, ось-ось розсипляться. Але вони крутяться, котяться далі, блищать на сонці, мов зі скла. І нарешті місто. І виросло воно нагло, ніби з-під землі. Перш за все, цілий ряд великих кількаповерхових будинків. Зовсім один на один подібних. Батько пояснив одразу, що то казарми і що там живуть москалі. Це Володька дуже цікавить, бо він любить дивитись на москалів. Але і без того тут є, що дивитись. Баби з величезними кошиками на коромислах спішать одна за одною, ніби навперейми. Підвід усе більше і більше її. Отам далі стоїть в у чорному одязі з блискучими гудзиками, чоловіга з шаблою при боці і якимись плетеними шнурками через плече. Володько ще такого не бачив. А батько пояснив, що то городовий. Володькові цікаво знати, що він тут робить, але цього вже він не питає.